Розділ 36. Плетево візерунка. Майстер Гіл посадовив хлопців за стіл у кутку загальної зали і сказав одній з подавальниць принести їм поїсти. Рант лише головою похитав, коли побачив тарілки. Кілька тоненьких шматочків яловичини з підливкою, ложка солоних овочів, та по дві картоплини на ніс. Утім, похитав головою він сумно, без злостивості. «Не вистачає геть нічого», – сказав корчмар. Беручись за ніж та виделку, Грант замислився, як же воно буде, коли нічого не залишиться. Коли він уявив собі це, напівпорожня тарілка видалася йому розкішним бенкетом. Від цієї думки – Хлопець аж здригнувся. Майстер Гіл обрав для них найзатишніший стіл. І сам сів спиною до кутка. Так він міг спостерігати за публікою в залі. Ніхто не міг наблизитися до нього з хлопцями і почути, про що вони розмовляють. Коли дівчина пішла, він тихо сказав. Чому б вам не розповісти мені про свої проблеми? Якщо я зможу допомогти, то краще мені знати, куди я лізу. Ранд зиркнув на мета, але мед, суплячись, люто шматував на своїй тарілці картоплину. Ранд глибоко зітхнув. «Я сам не дуже розумію, що відбувається», – розпочав він. Хлопець переказав події у загальних рисах, прибравши звідти тралоків та щезників. «Якщо сподіваєшся отримати від когось допомогу...» Краще, аби він не подумав, що ти розповідаєш йому байки. Але й применшувати небезпеку, на думку Ранда, було нечесно. Нечесно втягувати сторонню людину в цю історію, не давши їй зрозуміти, з чим доведеться мати справу. Отже, на нього, Мета та ще кількох їхніх друзів узялися полювати невідомі. Вони, ці незнайомці, з'являються там, де на них не чекаєш. Вони смертельно небезпечні та налаштовані вбити його та його друзів, якщо не гірше. Морейн сказала, що серед них є друзі Морока. Том не до кінця вірив Морейн, але вирішив залишитися з хлопцями, як він казав через свого племінника. На шляху до Біломостя вони розділилися через напад невідомих, а пізніше у Біломості Том загинув, рятуючи їх від чергового нападу. Після цього були ще спроби їх захопити. Ранд розумів, що в його оповітці багато нестикувань. Але отак без підготовки, остерігаючись ляпнути щось зайве, він не міг скласти кращу історію. «Ми просто продовжували йти до Кеймліна», – пояснив він. «Адже такий план мали з самого початку. Кеймлін, а потім Тарвалон». Він збентежено засувався на криєчку стільця. Було дуже незвично розповідати комусь навіть частину того, що так довго тримав у таємниці. Якщо ми не сходитимемо з цього маршруту, інші нас знайдуть, рано чи пізно. Якщо вони живі, бухнув Мед собі в тарілку. Ранд навіть не поглянув на приятеля. Сам, не бажаючи того, додав. Якщо ви нам візьметеся допомагати, то можете мати неабиякий клопіт. Майстер Гілл тільки махнув дебелою рукою. Не скажу, що мені потрібний зайвий клопіт, але я знаю, як давати з цим раду. Жодний клятий друг Морока не змусить мене повернутися спиною до томових друзів. Тепер що до цієї вашої подруги з півночі. Якщо вона з'явиться в Кремліні, то я це знатиму. Є тут люди, які стежать, хто сюди приходить і хто звідси йде. А надто такі, як вона. І я матиму від них звістку». Рант завагався, але все ж таки спитав. «А що ви скажете про Елайду?» Корчмар теж відповів не одразу. Врешті-решт він похитав головою. Не думаю, що вам варто йти до неї. Може, якби ви не були пов'язані із Томом, вона про це дізнається, і де ви тоді опинитесь? Ніхто не скаже. Може, у в'язниці, а можливо, що йдесь іще гірше. Кажуть, вона відчуває, що було, і що має бути. Кажуть, вона бачить людину наскрізь, і знає, що та хоче від неї приховати. Не знаю, але я б не ризикував. Якби не Том ви могли б піти до гвардійців, вони швидко розберуться з будь-яким другом Морока. Та якщо ви навіть не обмовитеся гвардійцям про Тома, то щойно згадаєте друзів Морока, як про це дізнається Елайда, і ось ми повернулися туди, звідки почали. До гвардійців звертатися не можна, погодився Ранд. Мед енергійно закривав. Підпихаючи веделкою їжу до рота і заляпуючи підборіддя підливою, біда, хлопче, що ви опинилися поруч з політикою, хоч виду неї і жодним боком. А політика це каламутна трасовина, що аж кишить зміями. А як щодо, почав було рант, але корчма раптом скривився і квапливо відкинувся на спинку стільця, що аж заскрипів під його вагою. У проймі дверей, що вели до кухні, з'явилася куховарка, витираючи фартухом руки. Коли вона побачила, що корчмар її помітив, то покликала його жестом і знову зникла в кухні. «Можна подумати, що я з нею одружений», – зітхнув майстер Гіл. «Знаходить, де що не так, коли я ще й подумати про це не встиг. Якщо це не водостік засмітився, чи ринва забилася?» Значить, це щури. У мене завжди було чисто, ви це повинні знати. Але коли в місті така купа народу, то й щури з'являються скрізь. Збери до купи прірву люду і матимеш щурів скрізь. От і в Кимліні їх наразі просто навала. Ви навіть не повірите, скільки зараз просять за доброго кота щуролова. Ваша кімната на горищі. Я сказав дівчатам, тож будь-хто вас відведе. І не перейматися через тих друзів Морока. Я про білоплащників не дуже високої думки, але коли вони в місті, а ще й гвардійці, то ці потвори не насміляться показати в Кимліні свої брудні пики. Стілець під ним знову жалісно зарепів. Він відштовхнув його та звівся на ноги. Сподіваюся, що цього разу це не каналізація. Ранд знову взявся за їжу, але помітив, що Мед припинив їсти. «Ти ж наче зголоднів», – зауважив Ранд. Мед не відривав очей від тарілки, ганяючи по ній веделкою шматочок картоплі. «Мете, треба поїсти. Нам знадобляться сили, аби дійти до тарвалона». Мед хрипко й гірко розсміявся. Тарвалон. Досі це був Кеймлін. Мерейн чекатиме на нас у Кеймліні. В Кеймліні ми знайдемо Перена і Егвейн. Усе буде добре, варто нам лише дістатися до Кеймліна. Ну, ось ми тут. Але нічого доброго не сталося. Нема морейн, нема ні Перена, ні Егвейн. Тепер усе буде гаразд, щойно ми опинимося в Тарвалоні. «Ми живі!» – відказав Рант різкіше, ніж хотів. Втягнувши повітря, він спробував пом'якшити свій голос. «Ми живі! Це ж добре!» «І я збираюся залишатися живим!» «Я збираюся дізнатися, чому ми аж так їм потрібні!» «Я не здамся!» «Усі ці люди! Кожен з них може виявитися другом морока. Чомусь майстер Гіл дуже швидко погодився допомагати нам. Хіба є люди, які просто не зважають на Айс Седай та друзів Морока? Це неприродно. Будь-яка нормальна людина просто сказала би нам забиратися геть. Чи, чи щось таке? Їж. М'яко промовив Рант і дивився на приятеля Доти, доки той взявся пережовувати шматок м'яса. Рант з хвилину потримав долоні поряд старілкою, притискаючи їх до столу, аби руки припинили тремтіти. Він почувався наляканим його, звісно, лякав не майстер гіл, але ж і без нього було чого боятися. Ці високі міські мори не зупинять щезника. Можливо, він мав розповісти про це корчмарю, але навіть якщо корчмар йому повірив би. То чи так легко він погодився би допомогти, якби знав, що в благословенні королеви будь-якої миті може з'явитися щезник? І щури. Може, щури насправді плодяться там, де збираються купи народу. Але ж він пам'ятав сновидіння в Байерлоні, Те, що виявилося не сновидінням. Пам'ятав, як хруснув хребет щура. Інколи. Морок використовує подложерів, як свої очі. Це сказав Лан. Круків, ворон, щурів. Він теж узявся їсти, але доївши, не пам'ятав, якою була на смак їжа. Одна з подавальниць, та, що чистила канделябри, коли вони заходили до корчми, показала хлопцям їхню кімнату в мансарді. У похилій стіні було невеличке віконце, що виходило на вулицю. Обічнього тулилися два вузенькі ліжка. А біля дверей зі стіни стерчали кілочки, на які можна було повісити свої речі. Позираючи на ранда, темноока дівчина торгала спідницю і хихотіла. Вона була гарненька, але він знав, що коли скаже їй хоч слово, то лише видасться дурним. Через неї йому знову захотілося вміти так поводитися з дівчатами, як це вміє Перен. Він відчув полегшення, коли вона пішла. Хлопець чекав на метові смішки, але щойно за дівчиною зачинилися двері, як той, не знявши ні плаща, ні чобіт, упав на одне з ліжок, повернувшись обличчям до стіни. Ранд почепив на кілочок свої речі, не зводячи очей з метової спини. Йому здалося, що Мед знову тримає руку під курткою, стискаючи руків, як інжала. «Ти збираєшся ховатися, лежачи тут?» – запитав він нарешті. «Я втомився», – буркнув Мед. «Ми повинні ще розпитати про дещо майстра Гіла. Можливо, він підкаже, як нам розшукати Егвень та Перена. Може, вони вже в Кеймліні, якщо їм вдалося не загубити своїх коней. «Вони мертві», – проказав Мед, не повертаючись. Ранд ще трохи почекав, тоді здався. Він тихенько зачинив за собою двері, сподіваючись, що Мед і справді поспить. Але коли Ранд спустився на перший поверх, майстра Гіла не вдалося знайти. З сердитого погляду куховарки хлопець зрозумів, що вона теж хотіла би знати, куди подівся хазяїн. Грант трохи посидів у залі, але спіймав себе на тому, що розглядає кожного завсідника, який з'являється на порозі. Кожного незнайомця, очікуючи, що за кожною постаттю в темному плащі може ховатися хто завгодно і що завгодно. Щойнощезник з'явився би в цій залі, він був би тут наче лис у курнику. З вулиці до зали зайшов гардієць у своєму червоному мундирі. Зупинившись одразу біля дверей, він обвів суворим поглядом тергостей, що явно були не місцевими. Ранд дивився на стільницю, відчуваючи на собі погляд гвардійця. Проте коли знову підвів очі, того вже не було. Повз нього за баремком рушників пройшла темноука служниця. Вони так роблять час від часу, заспокійливо сказала вона Ранду. Просто перевіряючи все спокійно. Стережуть спокій добрих підданців королеви. Тобі нема про що хвилюватися. І вона посміхнулася хлопцеві. Ранд похитав головою. Йому нема про що хвилюватися. Звісно, гвардієць не підійде до нього і не поцікавиться, чи незнайомий він бува Томом Мерліном. Він стає нічим не кращим за мета. Ранд підвівся зі скрипом, відсунувши стілець. Ще одна дівчина перевіряла оливу у лампах на стіні. «Чи є тут ще якась кімната, де я міг би посидіти?» Звернувся до неї хлопець. Йому не хотілося підійматися вгору, залишатися в кімнаті сам на сам з метом, котрий уперто не хоче нормально спілкуватися. «Може, вільний кабінет?» «У нас є бібліотека», – дівчина показала на двері. «Туди...» — Тоді направо, до кінця коридору. Мабуть, у цій порі там нікого нема. — Дякую. Якщо побачите майстра Гіла, перекажіть йому, будь ласка, що Ранд Альтор хотів би з ним поговорити. — Скажу, — усміхнулася дівчина. — Кухарка теж хоче з ним поговорити. Рандові спало на думку, що корчмар, можливо, переховується від кухарки. Він розвернувся і пішов шукати бібліотеку. Зайшовши до кімнати, яку показала йому служниця, Грант зупинився. Вражений. На полицях стояло, мабуть, три, а то й чотири сотні книжок. Він ще ніколи не бачив стільки книжок в одному місці. В тканинних і шкіряних палітурках з злочиними корінцями. Тільки у небагатьох обкладинки були дерев'яні. Ранд жадібно ковтав очима назви, відшукуючи давніх знайомих. Мандри Джейна обходи світа, нариси Вілліма з Манечеса. У Ранда аж дух перехопило, коли він побачив переплетений у шкіру том мандрів серед морського народу. Тем завжди хотів прочитати цю книгу. Він уявив собі тема, уявив, як той з радісною посмішкою погладжує коренець книжки. Гортає її сторінки, перш ніж умоститися з люлькою і з книжкою в руках перед каміном. І його власна рука ще міцніше стиснула руків'я меча. Почуття втрати і порожнечі накрило його. І в цій хвилі потонуло все задоволення від споглядання книжок. Хтось кашлянув у нього за спиною, прочищаючи горло і він раптом усвідомив, що не сам у кімнаті. Готовий перепросити за власну нечемність, Ранд повернувся. Він звик, що вищий за всіх, з ким йому доводилося зустрічатися. Але цього разу він усе зводив і зводив очі, а щелепа у нього відвисала все нижче і нижче. І ось він уже дивився на голову, яка майже сягала стелі на висоті десяти футів. Широкий на все обличчя ніс радше скидався на хобот. Світлі очі, кожне завбільшки, як чашка, ховалися під бровами, що звисали, наче косиці. Кінчики вух стирчали до гори крізь чорну кошлату гриву, а на кінчиках їх – китиці. Траллок. Ранд скрикнув і, позадкувавши, спробував витягти меч. От чому ви, люди, постійно так робите? Прогуркотав голос низький і лункий, наче барабан. Вуха з китечками швидко засмикалися, і в голосі його почувся сум. Мало хто з вас пам'ятає таких, як ми. Мабуть, ми самі в цьому винні. Відколи на шляхи впала тінь, мало хто з нас з'являвся серед людей. Тому вже минуло... Егеш, шість поколінь. «Це було відразу після закінчення столітньої війни!» Кошлата голова хитнулася з боку набік. Почулося зітхання, яке личило би радше бику. «Дуже, дуже давно. І лише одиниці споміж нас подорожували і дивились. Можна сказати, майже ніхто. Грант так і закам'янів на хвилину з роззявленим ротом. Широко розплющеними очима він дивився на примару у високих до колін чоботях з широкими носаками, вдягнуту у темно-синій каптан, від коміра і до талії застебнутий на гудзики. Нижче пояса каптан розходився широкими фалдами, звішуючись аж до халяв чобіт і прикриваючи широкі штани, в них заправлені. Примара тримала книжку. І та книжка здавалася крихітною, у порівнянні з пальцем завбільшки як три людських, що ослугував своєрідною закладкою. «Я подумав, що ви...» – почав було Ранд, але вчасно схаменувся. «Хто ви?» «Ні, так теж не годилося». Підвівшись, юнак боязко простягнув примарі руку. «Мене звати Ранд Альтор. Його долоня?» Потонула в долоні завбільшки як лопата. Істота церемонно вклонилася. Лоял син Арента, сина Галена. Ваше ім'я піснею лунає мені у вухах, Ранде Альтора. Ран де Ранд зрозумів, що це ритуальне привітання. Він уклонився у відповідь. Ваше ім'я піснею лунає мені у вухах, лояле сине Арента е сина Галина. Усе, що відбувалося, здавалося Ранду не зовсім реальним. Він і досі не знав, хто такий цей Лоял. Потиск гігантських пальців Лояла був надивом яким. Але хлопець усе ж таки відчув полегшення, коли отримав свою руку назад, цілою і неушкодженою. «Ви, люди, надто схильні нервуватися», – промовив Лоял гуркітливим басом. Звісно, я чув оповідки та читав книжки, але не міг собі цього уявити. Коли я вперше прибув до Кимліна, я не міг повірити, що такий гамір може існувати насправді. Діти плачуть, жінки кричать, натовп переслідує мене усім містом. Люди розмахують кайками, ножами та смолоскипами. І всі горлають «Тралок!» Боюся, я навіть почав трохи засмучуватися. Навіть не знаю, що могло би статися, якби тут не трапився загін гвардійців-королеви. «Щаслива оказія», – пробелькотів Рант. «Так, але навіть гвардійців я, схоже, лякав майже так само, як і всіх інших. І ось я в Кеймліні вже чотири дні, але ще не мав змоги висунути носа з корчми. Шановний майстер Гіл навіть попросив мене не виходити до зали». Лоял смикнув вухами. Не те, щоб він був негостинний, ви розумієте. Але того першого вечора тут спричинився невеличкий Справжній Справжнісінький алярм. Усі люди, схоже, захотіли піти, і то одночасно. Такий галас, лемен, штовханина у дверях. Деякі, мабуть, могли й травмуватися. Ранд, наче зачарований, дивився на вуха, що так і ходили ходором. Зізнаюся вам, не для цього я залишив Стедінг. То ви огір. вигукнув Рант. Заждіть. Шість поколінь? Ви казали, столітня війна? Скільки ж тоді років вам? Він зрозумів, що бувкнув грубість, але, схоже, лоял радше виправдовувався, а не ображався. Дев'яносто. зізнався він. Ще 10 років і я зможу звертатися до пенька. Гадаю, старіше нам варто було би вислухати мою думку, а не самим вирішувати, можна мені піти чи ні. Але вони завжди переймаються, коли хтось іде у світи. Хай скільки би він мав років. Ви, люди, такі квапливі, такі непередбачувані. Ви, люди, такі квапливі, такі непередбачувані. Він закліпав очима і нахилив голову. Я перепрошую, я не повинен був так казати. Але ви й насправді весь час воюєте, навіть якщо в цьому немає жодної потреби. Все нормально, відповів Рант. Він усе ще намагався усвідомити те, що казав Лоял про свій вік. 90 років. Він старший за старого Кенна Бує. Але все ще не досить дорослий, аби... Ранд знову пустився на один зі стільців з високою спинкою. Лоял сів на другий, досить міцний, аби витримати двох людей. Але й на цьому стільці він ледь умістився. Коли він сів, то був за вишки, як більшість чоловіків. Але вони все ж таки дозволили вам піти. Лоял втупився у підлогу, морщачи ніс та очухаючи його товстим пальцем. Ну, щодо цього, то, бачте, паньок радився не дуже довго, навіть менше року, але з тих чуток, що до мене доходили, я зрозумів, що я стану досить дорослим, аби піти без будь його дозволу раніше, ніж вони щось вирішать. Боюся, вони можуть сказати, що я забагато взяв на себе, тому я просто пішов. Старіше не завжди казали, начебто я. Надто запальний, і, боюся, я довів, що вони мали рацію. Не знаю, чи вони вже зрозуміли, що я пішов, але я мусив так вчинити. Ранд прикусив губу, аби не розсміятися. Якщо цей лоял був запальним огіром, то можна лише собі уявити, які ж мають бути решта. Радилися не надто довго, навіть менше року? Майстер Альвір... Просто похитав би головою, дивуючись. Якби збори ради селища затяглися на півдня, ніхто б на них не всидів. Навіть Гара Луган. Іранда раптом накрило хвилою туги за рідною домівкою. Йому аж дух перехопило. Так захотів він побачити тема, егвейн, корчму винне джерело, свято бил на галявині. Таке, яким воно було у колишні щасливі часи. Зусиллям волі він відігнав ці думки. Ви дозволите мені запитати, промовив він, відкашлюючись, чому ви так хотіли піти ем, у світи? Я особисто ніколи не хотів залишати свій дім. Чому? Аби побачити, сказав Лоял. Так, наче це було ясно як день. Я читав книжки, читав описи різних мандрівників, і ось мені захотілося самому побачити, а не лише читати. Його освітлі очі заблищали, а вуха стали сторчма. Я про кожен кожний фоліант, усе, що зміг розшукати, про подорожі, про шляхи, про звичаї в землях людей, про ті міста, що ми для вас... Людей збудували після світотрощі. І що більше я читав, то більше переконувався, що повинен піти у світи, піти до тих місць, де колись ми були, і на власні очі побачити гаї. Гаї? закліпав очі марант. Так, гаї. Дерева. Звісно, залишилося хіба декілька великих дерев що підносять своє віття до неба, в яких зберігається нетлінною пам'ять про стедінг. Стілець під ним аж застогнав, коли він нахилився вперед, жестикулюючи руками, одна з котрих все ще тримала книжку. Очі у нього заблищали ще ясніше, а вуха затріпотіли. Зазвичай вони використовували місцеві дерева, ті, котрі росли в цьому місці. Не можна змусити землю йти проти себе довго це не протриває, земля збунтується треба пристосувати своє бачення до землі, а не землю до свого бачення. У кожному гаю плекали дерева, які могли зрости й розбуятися лише в цьому місці, так, аби кожне доповнювало ті, що зростають поруч, головно, для кращого їхнього росту, але й для того також. Щоб отримана гармонія співала в очах та в серцях? О, в книгах розповідається про гаї, які змушували старішин плакати та сміятися водночас про гаї, які назавжди залишаться зеленими в нашій пам'яті. А як же міста? запитав Рант. Лоял поглянув на нього здивовано. Міста. Міста, що їх збудували огіри. Як це, наприклад? «Кеймлін! Це ж Огі розбудували Кеймлін! Адже так?» «Так, мовиться в оповідках». «Робота з каменем!» Він знезав дебелими плечима. «Цього талану ми набули вже в роки після трощі, у вигнанні, коли все ще намагалися віднайти стедінг. Це добра справа, але не справжня. Хоч яких зусиль докладай!» А я читав, що Огіра, зводячи ці міста, докладали усіх зусиль. Камінь не оживе. Дехто з нас ще й досі працює з каменем. Але це тільки тому, що ви, люди, часто пошкоджуєте будівлі під час ваших війн. Жменька угірів працює в е, Кайрені. Так ви тепер називаєте це місто. Я бачив їх, коли там проходив. На щастя, вони були з іншого стедінгу. Тому вони про мене нічого не знали. Але однаково їм здалося підозрілим, що я один мандрую світами, та ще й в такому віці. Гадаю, мені не варто було там затримуватися. У будь-якому разі ви маєте зрозуміти, що працювати з каменем ми були змушені. Бо так сплівся візерунок. Вирощувати гаї. До покликання нашого серця. Ранд тільки головою похитав. Половина історій, на яких він виростав, перевернулася з ніг на голову. Я не знав, лояла, що огіри вірять у візерунок. Звісно, ми віримо. Колесо часу плете візерунок епох. А життя окремих істот – це нитки, з яких складається візерунок. Ніхто не може сказати, як нитка його особистого життя вплететься у візерунок, чи як вплетуться туди долі народів. Колесо принесло нам світотрощу, вигнання, камінь і тугу. І зрештою воно ж повернуло нам усім стедінг. Перш ніж ми всі повмирали. Інколи я думаю, що ви, люди, такі, якими є. Лише тому, що ваші нитки дуже короткі. Вони, мабуть, вискакують з плетіння. Ой, знову я забувся. Старіші не кажуть, що ви, люди, не любите, коли вам нагадують про те, наскільки швидкоплинне ваше життя. Сподіваюся, я вас не образив. Рант розсміявся і похитав головою. Жодним чином. Напевно, було б непогано жити стільки, скільки живете ви. Але я ніколи про це не замислювався. Гадаю, прожити стільки, скільки живе старий Кенбує було б достатньо для будь-кого. Він дуже стара людина. Грант лише кивнув. Йому не хотілося пояснювати, що кеннобує -ну ще далеко до Лояла. Можливо, зауважив Лоял. Ви люди. Маєте й коротке життя, але ви стільки встигаєте. Завжди гасаєте туди, сюди, завжди поспішаєте. І у вас є для цього цілий світ. Ми огіри, обмежені нашим стедінгом. Але ж ви у світах. На час, Ранде. Але потім я змушений буду повернутися. Цей світ ваш. Він належить вам і вашому роду, а мені – місце в стедінгу. У світах надто багато гармидеру та катавасії. І дуже багато змінилося. Все не таке, як у книжках. Це так, речі змінюються з часом. Принаймні деякі. Деякі? Половина міст, про які я читав, зникла. А решта, майже всі, називаються тепер по-іншому. Взяти той самий Кайрен. Справжня його назва – Аль Кайр Раянален, Пагорб золотого світанку. Мешканці цього навіть не пам'ятають. Попри всі ці світанкові сонця на їхніх прапорах. Агай у Кайрені. Сумніваюся, що за ним хтось доглядав з часу Тралоцьких війн. Зараз це просто звичайний ліс, звідки люди беруть дрова. Великі дерева перевелися, і ніхто про них не пам'ятає. А тут Кеймлін все ще Кеймлін. Але вони дозволили місту поширитися на те місце, де був Гай. Звідси, з цього місця, де ми зараз сидимо, до самого серця Гаю не більше чверті милі. Тобто до того місця, де має бути серце Гаю. Не залишилося жодного дерева. Я побував і в тірі, і в ілляні. Інші назви жодних спогадів. Там, де біля Тіра зеленів гай, тепер Пасовисько, де вони випасають коней. А в Ілляні гай перетворився на парк короля, і він полює там на оленів. Туди нікого не пускають без королівського дозволу. Все змінилося, Ранде. Дуже боюся, що таку ж картину я знайду скрізь, куди б не вирушив. Гаї зникли. Зникла пам'ять. Всі мрії мертві. Не можна здаватися, Лояле. Ніколи не можна здаватися. Здатися це все одно, що померти. Ранд побираковівши, зіщулився на стільці та відсунувся якомога далі. Він чекав, що гер Візьме його на сміх. Та Лоял натомість серйозно кивнув. «Саме таким є девіз вашого роду. Адже так...» Голос Огіра залунав по-іншому, наче він щось цитував. «Допоки не відступить ніч, допоки не відхлине вода, в тінь вишкіривши зуби, викликаючи набій до останнього подиху» аби з настанням останнього дня плюнути в очі тому, що напускає ману. Лоял очікувально схилив набік кошлату голову, але Ранд і гадки не мав, на що той чекає. Минула хвилина, ще одне, а Лоял усе чекав, і нарешті його довгі брови здивовано полізли вгору. Але він усе ще чекав. Ірант почувався незручно через таке тривале мовчання. «Великі дерева!» – нарешті промовив Рант, просто аби порушити тишу. «Вони схожі на Авендесору?» Лоял різко випрямився на стільці, і той, зарепів, застогнав під ним так пронизливо, що Рант подумав, ніби той зараз розсипиться під Огіром. «Вам краще знати!» Краще, ніж будь-кому з людей. Мені? Звідки я можу це знати? Ви насміхаєтеся з мене? Іноді у вас, аїльців, буває дещо дивне почуття гумору. Що? Я не аїлець, я з межиріччя. Я навіть ніколи не бачив жодного аїльця. Лоял покрутив головою, і китечки на його вухах звісилися. От бачите, все змінилося, і половина того, що мене навчали, нікому не потрібна. Сподіваюся, я вас не образив. Впевнений, що ваше межевіччя, де б воно не знаходилося, чудове місце. Від когось я чув, промовив Арант, що колись воно звалося Манетерен. Я про це нічого не знаю, але, можливо, ви... Вуха Огіра радісно настовбурчилися. А, так, манетерен. Китиці знову впали. Там був прекрасний гай. Ваш біль співає в моєму серці, Ранде Альторе. Ми не встигли прийти вчасно. Лоял сидячи вклонився. І Ранд вклонився у відповідь. Він подумав, що Лоял образиться, якщо він цього не зробить. Принаймні вважатиме його нечемним. Мабуть, Лоял гадав, що він пам'ятає стільки ж усього, як Огіре. У Лояла й насправді опустилися до низу кутики губ і очей, наче він поділяв біль Рандової втрати. Так, наче монетерен не було знищено дві тисячі років тому. А Ранд не дізнався про це лише випадково, з розповіді Морейн. Трохи помовчавши, Лоял зітхнув. Колесо обертається промовив він, і ніхто не знає, як повернеться. Але ви пройшли майже такий самий довгий шлях від вашого дому, як я від свого. Зважаючи на те, що діється навкруги, це дійсно довгий шлях. Коли шляхи були відкриті і вільні, тоді, звісно, але все це в минулому. Розкажіть мені, що привело вас у таку далечінь? «Тут є щось таке, що ви теж хочете побачити?» Ранд було відкрив рота, аби відповісти, що вони з приятелем прийшли сюди подивитися на дракона, Але він не зміг цього сказати. Можливо, через те, що Лоял поводився так, наче він не старший за Ранда. 90-й ми років, чи не 90? Можливо, для Огіра 90 років – це такий самий молодий вік, як оце Рандів. Давно вже йому не випадала можливість поговорити з кимось про те, що відбувається. Поговорити по-справжньому. Завжди був присутній страх, що співрозмовник може виявитися другом Морока. Або може запідозрити, що друг Морока – він, Рант. Мед так заглибився у власні переживання, став таким наляканим і підозрілим, що говорити з ним не було жодного сенсу. Отже, Ранд сам не знав, як це сталося. Але він узявся розповідати лоялу про ніч зими. Не розпливчасту історію про друзів Морока, а всю правду про тролоків, котрі виламали двері, і про щезника на кар'єрному путівці. Частина його свідомості жахалася того, що він робить. Але в ньому наразі наче боролися дві різні людини. Одна намагалася притримати язика а інша водночас відчувала страшенне полегшення від можливості нарешті хоч комусь усе розповісти. Як наслідок він затинався. Говорив плутано і уривчасто. Шадар Логот і друзі, що загубилися вночі, і невідомо, живі вони чи ні. Щезник у Біломості і Том, який загинув, аби вони могли врятуватися. Щезник у Байролоні, а потім друзі Морока, Говол юнак, який їх боявся, і жінка, котра намагалася вбити мета. Напівлюдок за рогом гусака та корони. Коли він почав балькотати просни, то навіть та його половина, що хотіла виговоритися, відчула, як волосся на шиї стає дибки. Намагаючись не цукотіти зубами, він прикусив собі язик. Важко сопучи носом, Ранд тривожно витріщився на Огіра, сподіваючись, що той прийме його розповідь за переказування нічних сновид. Бачить світло, усе це й було схоже на нічний кошмар. І не дивно, що від того, що коїлося, людині можуть снитися кошмари. А може Лоял просто вирішить, що Ранд божеволіє? Може... Та Верен! Промовив Лоял. Перепрошую, закліпав очим Арант. Та верен! Лоял почухав товстим пальцем за гостим вухом і легенько смикнув плечем. Старий Гамен завжди казав, що я не слухаю, але інколи я все ж таки слухав. Інколи. Ви, звісно, знаєте, як плететься візерунок? Ніколи про це не замислювався повільно відповів Варант. Просто плететься та й усе. М -м так, але це не зовсім так. Бачте, колесо часу плете візерунки епох, а нитки, які воно використовує, це людські життя. Візерунок, він не завжди незмінний. Якщо людина намагається змінити свій життєвий шлях, і у візерунку достатньо місця для цього, Колесо просто продовжує плести і вплітає цю зміну у візерунок. Для невеличких змін завжди знаходиться місце. Але велику зміну візерунок може просто не прийняти. Хай як відчайдушно людина не намагалася би щось змінити. Ви розумієте? Я міг би жити на фермі чи в емондовому лузі, і це була б невеличка зміна. Кивнув головою Рант, погоджуючись. Але якби я захотів стати королем, він розсміявся. І Лоял теж розплився в посмішці, що розкраїла його обличчя майже навпіл. Зуби у нього були білі, і кожен завбільшки як долото. Саме так. Але інколи зміна обирає тебе, чи колесо обирає її для тебе. А іноді колесо вигинає життєву нитку, або кілька ниток так, що всі нитки навколо мають закручуватися навколо цієї нитки, а ті вже змушують закручуватися інші нитки, а ті ще інші, і так воно йде далі і далі. Перший вигин, що створює павутиння, це таверен. І цього не можна змінити, поки не зміниться сам візерунок. Павутиння та Марал айлен так воно зветься, може бути завдовжки у тижні, а може, в роки. Воно може захопити собою місто, а може, і весь візерунок. Артур Яструбине Крило був та Якщо про це зайшла мова, то гадаю, та був і родича вбивця. Він хихотнув гучним басом. Старийши ногамен пишався би мною. Він завжди розповідав так нудно, а книжки про подорожі були набагато цікавіші. Але інколи я все ж таки його слухав. Усе це дуже цікаво, промовив Ранд. Але я не бачу, яким боком я до цього. Я пастух, а не ще один артур яструбине крило. Це ж саме стосується і мета, і Перена. Це це просто сміховинно. Я не казав, що хтось із вас це він. Але слухаючи вашу розповідь, я майже відчув, як закручується візерунок, а я в цьому не маю особливого талану. Ви та Аверен. Це факт. Ви. А можливо, і ваші друзі. Огір замовкнув, задумливо чухаючи, широчезне перенісся. Нарешті він кивнув сам собі, наче дійшов якогось рішення. Я хотів би далі подорожувати з вами, Ранда. Ранд з хвилину дивився на нього ошелешено, запитуючи себе, чи це йому не почулося. «Зі мною?» – вигукнув він, коли до нього повернулася здатність говорити. «Хіба ж ви не чули, що я казав про...» Він кинув гострий погляд на двері. Вони були щільно зачинені і досить товсті. Якби хтось спробував підслуховувати з того боку, то навіть притиснувши вухо до дерев'яних панелей, почув би хіба що буботіння. Але однаково ран стишив голос про тих, хто за нами женеться. У будь-якому разі я гадав, що ви хотіли побачити ваші дерева у Тарвалоні є дуже гарний гай, і мені казали, що Айссидай добре за ним доглядають. До того ж, я хотів побачити не тільки дерева. Можливо, ви і не ще один Артур Яструби на крило. Але принаймні протягом певного часу частина світу буде формуватися навколо вас. Навіть старішина Гаммен захотів би це побачити. Ранд завагався. Так, добре було би мати когось поряд. Через поведінку мета бути в його товаристві було не набагато краще, ніж бути самому. Мандрувати разом з Огіром – це справжня спокуса. Можливо, за міркою Огірів Лоял ще й не доросток, але здається він не схитним, наче скеля. І цим нагадує тема. І Лоял побував в усіх цих місцях. І стільки всього знає. Він поглянув на Огіра. Той сидів навпроти нього і його широке обличчя випромінювало на Навіть сидячи, він був вищий за більшість чоловіків, що стали би на повний зріст. Як ти сховаєш когось з ростом майже десять футів? Він зітхнув і похитав головою. Мені це не здається гарною ідеєю, лояле. Навіть якщо Морень знайде нас тут, шлях до Тарвалона буде дуже небезпечним. Якщо ж вона нас не знайде, якщо вона нас не знайде, значить вона мертва, і всі решта також? О, Егвейн! Він змусив себе відкинути цю думку. Егвейн не мертва, і Морейн їх знайде. Лоял подивився на нього співчутливо і торкнувся його плеча. «Я впевнений, що з вашими друзями все гаразд, Ранде». Ранд вдячно кивнув. Клубок у горлі заважав йому вимовити хоча б слово. «Але принаймні ви пообіцяєте хоч інколи розмовляти зі мною». Басовитий розкотисто зітхнув лоял. «А може зіграти в партію в камінці? Я цілими днями ні з ким не розмовляю, крім майстра Гіла». А він переважно не має ні хвилинки часу. Та куховарка не дає йому попуску. Може, це вона насправді володіє цією корчмою? Звісно, я обіцяю. Він промовив це хрипко, відкашлявся і спробував посміхнутися. А якщо ми зустрінемося в Тарвалоні, ви зможете показати мені тамтешній гай. З ними має все бути гаразд. Світло, зроби так, аби вони були живі та здорові.